Sonra İmam Buharî rahemullah deməli Abdullah ibn Abbas radiyallahu hədisin gətirir ki Enna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bə'ə bi kitabi rajulan fa amarahü an yadfa'a ila azim al-bahrein fa dafa'u azim al-bahrein ila al-Kisra fə lamma qarahü mazzaqahu fə hesabə anna İbn al-Müseyyib qəl fa da'a alayhim Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm en və İbn Abbasın həccini gətirir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə. bir e, kəsə, bir kişiyə bir məcdu verir yazılı formada və onu əmr edir ki, onu Bəhreinin böyünə aparsın. Və Bəhrein torpağı da yəni bu günkü günümüzdə yəni Ərəbistan bir tərəfindədir və təxminən ə, İranla, indiki İranla həmsərhəd olan, yəni dövlət yəni Ərəb dövləti baxmayaraq ki, onların Bəhreinin sakinlərinin bir çox ismi, yəni çox faizi, yəni Şiələri, yəni şeylər təşkil edir. Və buyurur ki, aparsın onu Bəhreinin böyünə, yəni təhfil versin və Bəhreinin böyü də onu oxuyandan sonra onu Kisra, yəni indiki İranın arasında olan şahlığa aparır, çatdırır və Kisranın da böyü onu oxuyandan sonra o məktubu əzib, yana və edirik, yəni tullayır. Biz rivayətdə deyək ki, onu tikə tikəyib, yəni tullayır. Və İbn Musaib isə qeyd elir ki, və Mənə elə gəlir ki, Peyğəmbər sallalləm e, be onun arçı bunu eşidəndə belə dua etdi ki, e, görüm Allah onları elə əzi eləsin ki, heç bir e, yəni bütün əzi, üzü, yəni o cür elə, on, o məktub o elədikləri kimi Allah Subhanahu də onları yəni bacaran qədər, yəni onların e, yəni parçalanmış parçalamaq formasında, yəni əssin və həqiqətən də e, yəni, kis zamanında, yəni, indiki İran torpağının yəni əzilməsi, yəni yoxa çıxması da Ömər rəziyəllahın onları ə, dövlətin fəth etməsindən, yəni, sonra baş verdi ki, bu günə kimi orada ikinci elənçili dövlət yəni qurulmayıb. Və bu hadisə də ə, İmam Buxarə rəhməhullah bu hadisi gətirməyində əsas məqsəd odur ki, yəni İslam elmi, yəni şəriət elmi yazı formasında da yazıla bilər. Hanshi bu günün bugünkü günümüzdə yəni dəvətin bir çox e, yollarını məhz e, kitablar yəni təşkil edir ki, və bu da e, İmam Buxari rəhməllahın qeyd etdiyi kimi, yəni e, dəvətin İslamın şəriətin e, yazı vasitəsilə yəni yayılmasıdır. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.